Ascultă Radio Logos. seara și bun găsit la Știință și Religie. Cazdele dumneavoastră din această seară, Părintele Grigorie și Gabriela voine vă invită să rămâneți alături de noi timp de o jumătate de oră. Astăzi vom vorbi despre cele întâmplate în ziua a patra. Părinte Grigorie, bine ați venit la Știință și Religie! Bine ne-am găsit iară! După ce, pe parcursul a două luni și jumătate, am discutat în 10 emisiuni despre cele întâmplate în ziua a treia, iată ne ajungi cu discuția noastră, părinte Grigorie, în ziua a patra afacerii. Ce s-a întâmplat în această zi? Va fi nevoie iar de luni de zile pentru lămurirea punctelor de vedere proprii științei și ideologiei? Nu cred. Deși, în economia afacerii, ziua a patra adaugă ceva extrem de important pentru noi: soarele. Dar nu numai atât. În ziua a patra s-a definitivat, ca să zicem așa, cerul. Dar a mai venit vorba de două ori până acum despre cer. Adevărat, dar desăvârșirea lui acum s-a făcut odată cu apariția luminătorilor. Ca să legăm firul discuției, cred că este nevoie să revenim puțin la Lumina fără luminator din prima zi. Ai dreptate. Vezi tu, cea mai proprie manifestare exterioară a Dumnezeirii este Lumina. De aceea, Lumina stă nu numai la baza vieții, ca să fie nevoie de ea numai din ziua a treia, ci și la baza întregii creații, a materiei, a spațiului și a timpului. Ca urmare, lumina a fost făcută de Dumnezeu din prima zi, pentru că unitățile de măsură ale spațiului și timpului se află în legătură cu ea. O zi ca unitate de timp sau o zi lumină ca unitate de distanță cu submultiplii, de felul 300.000 de kilometri sau distanța convențională parcursă în spațiu de lumină într-o secundă, sau cu multiplii, de felul una an lumină. Prin lumină se face unirea spațiului cu timpul. Chiar în cea mai fundamentală și generalizatoare relație din știință, în relația einsteiniană a conversiei reciproce masă-energie, este prezentă lumina, căci Dumnezeu este lumina Interesantă această perspectivă unificatoare Dintr-o emisiune referitoare la prima zi Am reținut că la cuvântul lui Dumnezeu Lumina a apărut fără să existe o sursă de lumină Și că despărțirea lumii de întuneric S-a făcut atunci doar în timp, nu și în spațiu Căci apărea și dispărea în anumite momente După voia lui Dumnezeu, peste tot Ai reținut bine Dumnezeu este peste tot Lumina este slava sa și Dumnezeu a dat-o lumii. Eu sunt lumina lumii, a spus Domnul, ca lumea toată, în felul acesta, să devină o slavă a sa. Universul nu este infinit ca să poată încape în el mai multe civilizații, în zadar căutate de știință, ci pentru că numai un univers infinit putea da mărturie despre un Dumnezeu infinit. Și numai un univers infinit putea aduce în fața rațiunii umane, copleșită de înțelegerea măreției a totputerniciei lui Dumnezeu, un motiv de stăvire infinită. Iar acest univers se face sesizat, în primul rând, prin lumină. Exact. De atunci, lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o pe ea cum spune Sfântul Apostol Ioan în Evanghelia sa. Să reținem bine ceva și din emisiunea aceasta. În prima zi a fost creată doar natura luminii, esența sa, care și are originea ca orice esență, evident în Dumnezeu, fără să aibă nevoie de vreo altă sursă. Viitoarele surse de lumină din creație doar vor ipostazia această natură. Sau, cum spune Sfântul Vasile, corpul acesta ceresc a fost făcut să fie vehicul al acestei întâi născute. Ce fel de lumină era aceasta din tâi, părinte? Sfântul Efrem Sirul o descrie astfel. Lumina care a apărut pe pământ era fie ca un nor luminos, fie ca lumina zorilor, fie ca stâlpul de foc ce a luminat norodului iudeu în pustie. Lumina dintr-un început era răspândită pretutindeni, nefiind închisă într-un singur loc anume. Ea împrăștia întunericul fără a avea vreo mișcare dintr-un loc în altul. Toată mișcarea ei ținea doar de ivire și pieire. Când ea pierea, dintr-o dată venea domnia nopții, domnie ce se sfârșea odată cu ivirea ei, astfel, Lumina a făcut să apară și cele trei zile următoare. Părinte, deci exista lumină în aceste zile și au putut fi create plantele înaintea soarelui, prioritate pe care știința o vede imposibilă. Evident! Știința acuză sigură pe sine. Ia vedeți voi, credincioșilor, că scăpați din vedere faptul că încă nu era soarele când ziceți voi că au apărut plantele. Dar Sfinții Părinți nu au ignorat aspectul în secolul IV aceasta, când nu se știa nimic despre fotosinteză. Sfântul Efrem, Sirul, adaugă despre această lumină a începutului Ea a ajutat la odrăslirea și răsărirea tuturor celor care urmau a fi scoase de către pământ în a treia zi. auzit -o, Doamne, taină tale, înțeles am lucrurile tale și am vrea Dumnezeu Dumnezeirea ta, de Dumnezeu, mântuiește -te. Sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, chemând de o adâncuri milostivirii tale de milmie, ceea ce ai născut pe cel milostii, și pe Mântuitorul tuturor celor ce te laudă pe tine, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu. Îndulcindu-ne prea curată cu darurile tale, Ție cântare de mulțumire cântăm, Și te pe tine, Maica lui Dumnezeu. Și acum și pururea și înveci veci vecilor amin, Nădejde și întărire și zi de mântuire nemişca, Căștigându-te pe tine, Tale, și cu brațul tău cel înalt, pacea de ne o nouă, iubitorule de oameni. Preasfântă nască de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Uple curată, de veselie viața mea, dăruit în bucuria ta cea destricată, ce ai născut, pricina veseliei, Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, Mântuiește-ne pe noi, Izbăvește-ne pe noi din nevoi, Născătoare de Dumnezeu curată, Ceea ce ai născut, izbăvirea cea veșnică, Și pacea care convușește toată mintea, Slavă tatălui și fiulă și Sfântul sfântului, nu? pește negura greșelelor mele, Dumnezeu ia să mireasă, cu strălucirea luminii tale, ceea ce ai născut lumina, cea Dumnezei ia și veșnică, și ia și porura și înveci Răduiește curata neputința Sufletului meu. Îmi nu mă numai tale și sănătate cu rugăciunile tale. Dăruiește rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune necazurile mele. Vă s umplu Sufletul meu de rău și viața mea de ea s-a apropiat, ce ca eu n -a rog, Dumnezeule, ne stricăciune scoate-mă. Prea născătoare de Dumnezeu, mântuiește de pe noi, cu o, o, o de moarte și de putrejune, firea mea care era ținută de moarte și de putrejune. Însuși pe sine te-nduse spre moarte, Fecioare, roagă de Fiul lui și Dumnezeului tău, Să mai izbăvească de răutațile vrăjmașului. Preasfântă-ne, sfântoare de Dumnezeu, Mântuiește-ne pe noi, Pe tine te știu folositoare și păzitoare, ține de pe ceoară, are risi peșturburara, ne paste noștri, zonești asupra nilei dragi, nu? ci mă rog, toată lumea, mi-i zboavește, vad, mele pe ciunea, noi și fiului și sfântul lui, nu? Pentru tine, pe team. te de scăpare, și sufletelor mântuire desăvârșită, și desfătare într-o scârbe, și de lumina ta pururea nebucură. O până și acum ne izbăvește din nevoi și din chinuri, și acum și pururea și vecii vecilor, amin. Acum în patul durerilor, și nu este tămăduire trupului meu, ci mă rog ție cele bune, care ai născut pe Dumnezeu, și mântuitorul lumii, și tămăduitorul bunilor, ridică-mă din stricăciunea durerilor. Tine scăpe, ca și din o și strica și folositor. Caută cu milostri virei cu totul la o dată nascătoare de Dumnezeu. La necazul cel complet a trupului meu. și vine. Așadar, trebuie respins și evoluționismul teist, care susține că soarele a fost făcut în prima zi, odată cu lumina, ca sursa ei. Iar în ziua a patra doar a apărut la vedere, prin înlăturarea învelișului de nori al pământului. Sigur că trebuie respins. Sfântul Ioan Gură de Aur a scris parcă explicit și anticipat împotriva unei asemenea explicații. Citez. Soarele a fost creat după trei zile după ce au răsărit toate semințele din pământ, după ce pământul și-a primit podoaba sa, pentru ca nimeni din cei de mai târziu să nu poate spune că fără lucrarea soarelui n-ar fi ajuns la desăvârșire cele din pământ. De asta îți arată, înainte de crearea soarelui, pământul acoperit cu de toate, ca să nu atribui soarelui desăvârșirea roadelor ci creatorului universului. Închei citatul. De altfel, și uscarea pământului, care a precedat ivirea plantelor, a făcut-o Dumnezeu tot fără prezența soarelui. Mi-a plăcut și am reținut și eu un citat pe care îl dați în Cartea Sfinției voastre din Sfântul Ambrozie. Citez. Privește la verdeața pământului, care a fost mai înainte de lumina soarelui. Rugii de mure au fost mai înainte de soare. Firul ierbii este mai bătrân decât luna. Am încheiat citat frumos, într-adevăr. Și Marele Vasile are un comentariu memorabil la acest aspect. Citez și eu. Nu era încă nici soarele, nici luna, ca să nu spună oamenii că soarele este pricina și tatăl luminii, ori ca aceia care nu-l cunosc pe Dumnezeu să-l socotească creator ar celor răsărite din pământ. Atunci, de ce au mai fost făcuți, părinte Grigurie, mai târziu soarele și ceilalți luminători? Tot Sfântul Vasile cel Mare lămurește de plin, zicând, nu ca să facă zilele, ci ca să stăpânească zilele. De fapt, Sfântului îi aparține doar precizarea nu ca să facă zilele, spre a ne aduce în amintire că zilele și nopțile erau deja făcute odată cu lumina. Scopul de a stăpâni peste zile este menționat chiar în porunca lui Dumnezeu la facerea lor. Căci în Biblie este scris la această zi astfel și a zis Dumnezeu să se facă luminători într-o cerului ca să lumineze pe pământ, să despartă între ziua și între noapte și să fie spre semne, spre vremi, spre zile și spre ani. Și a făcut Dumnezeu doi luminători mari, luminătorul cel mai mare spre stăpânirea zilei, și luminătorul cel mai mic spre stăpânirea nopții și stelele. Prima parte, înțeleg că se supune regulii prin care ați spus că Dumnezeu instite mai întâi în mod miraculos un model, iar apoi creează ceva prin care modelul dăinuiește fără minune, printr-o lege pe care o poate înțelege și omul, dar care funcționează tot prin Dumnezeu, căci el nu se retrage din creație, ca îndeismul apusean. Se înțelege clar că lumina care crea zile și nopți, fără să aibă o sursă în afara lui Dumnezeu, capătă acum o sursă în creație. Dar ce înseamnă că urmau să fie acești luminători și spre semne și vremi? Îl un ajutor pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care lămurește acest pasaj biblic astfel. Drumul acestora ne ajută să cunoaștem vremile, schimbarea solstițiilor, numărul zilelor, drumul anului. adică Desemnând mărimea unității de timp, numită zi, putem număra zilele, implicit multiplii de felul săptămânilor, lunilor și anilor. Apoi, cunoscând variația duratei de ziua și de noapte într-o zi, putem recunoaște solstițiul, cu durata maximă a zilei vara și a nopții iarna, și echinocțiul, cu durata lor egală, primăvara și toamna azi răspuns cu privire la vremi, nu și la semne. Fenomenele cerești ne sunt date și spre semne, într-adevăr. Știi pasajul din Sfânta Evanghelie în care Mântuitorul răspunde evreilor care îl ispiteau să le dea un semn din cer ca să creadă în el? Când se face seară, ziceți, Mâine va fi timp frumos pentru că e cerul roșu, iar dimineața ziceți, Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roșu posomărât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o judecați, dar semnele vremilor nu puteți. Ce trebuie să înțelegem de aici? În primul rând, că pornind de la anumite semne, putem face prognoze cu privire la evoluția fenomenului care a produs semnele. Ne aflăm de fapt în perimetrul științei. Și am spus că știința este binecuvântată de Dumnezeu, ca mijloc prin care omul ajunge să împlinească mai bine porunca de a stăpâni lumea. Orice preocupare umană devine știință când ajunge să descopere legi și să formuleze teorii care permit prognozarea comportamentului viitor al acelui sistem cercetat. Deci, Pornind de la semne actuale, desfășurarea fenomenului climă poate fi prognozată cu o probabilitate mai mare sau mai mică în funcție de exactitatea cu care teoriile noastre se suprapun legilor obiective date de Dumnezeu Creației, dar nu pot fi extrapolate spre altceva. Când Domnul le-a spus evreilor că pornind de la fața cerului nu pot face judecăți despre semnele vremilor? Se referă la imposibilitatea de a prognoza mersul viitorului într-un context mai larg că cei de fapt aceasta ispiteau să cunoască. Sensul în care sunt menționate semnele în Biblie are vreo legătură cu zodiacul și cu astrologia? Nici una, zice categoric Sfântul Vasile cel Mare. Totuși sunt multe de spus și aș vrea să am mai mult timp la dispoziție. Propun să o lăsăm pe data viitoare. Dacă așa este nevoie, așa facem.